Asszony a sötétedő játszótéren Tolom a baba kocsit a zsúfolt körúton. Mindenki rohant, telefonál, cipekedik, a táskákból csomagoló papírtekercsek lógnak ki. A városlakók az utolsó pillanatban igyekeznek beszerezni az ajándékokat, tülekednek, lögdösödnek. A gyerek is nyugtalan, sivalkodik a kocsiban. Szeretne kiszállni, de nem akarom, hogy elsodorják a tömegben. Eszembe jut, hogy két sarokra innen, a belvárosi házak közé ékelődve, van egy körbekerített játszótér. Nincs még sötét és nagyon hidegse, se, megállhatunk egy fél órára hintázni. Bekanyarodunk a következő mellékutcába. utcába. Aranyfüzérekkel, angyalokkal díszített kirakatok előtt haladunk el, forralt borral és beiglivel csábítgatnak a feliratok. Elérkezünk a térre, kinyitom a reteszelt kaput és bemegyünk. A babakocsit a bejárat mellett, a sövénytövében hagyom, közvetlenül a libikókák mögött. A sarkában kerekes székes öregasszony gubbaszt pokrócba burkolózva, fején szőrkucsmával. Csak egy pillantást vetek rá, és már szaladok is a gyerek után, aki közben elindult a csúzda felé. Néhányszor lecsúszik, aztán átmegy a hintákhoz. Beültetem az egyik, belököm. Időnként nézek a bejárat felé, hogy megvan-e a babakocsi. Különös látvány innen messziről az ormótlan kerekes szék. Úgy fest, mintha egy másik babakocsi állna ott. Mintha egy óriás hozta volna ki levegőzni öregedő, kövér csecsemőjét. Hintázunk közben észrevétlenül besötétedik. Egyre kevesebb gyerek szaladgál körülöttünk, sürgetik a szülők a kicsiket, hogy tolják haza a rollereket és kismotorokat. Az elnéptelenedő játszóteret lassanként már csak a sárga fényű utcalámpa és a körben álló házak sorra kigyulladó ablakai világítják meg. A kislányom visszaszalad a libikókához, és hirtelen rácsodálkozik a kerekes székre. Megkérdezi, miért a néni abban a kocsiban. Mert fáj a lába, válaszolom, nem tud menni. A kislányom azt mondja, neki is fáj a lába, és felül a libikókára, kéri, hogy billegtessem. Mivel nincs már más rajtunk kívül a téren, aki felülhetne a túloldalra, nyomom a libikókát föl-le, föl-le, és közben érzem, hogy fázik a kezem. Lassan nekünk is indulnunk kellene. Egyszer csak a sötétben közvetlenül a hátam mögött megszólal egy hang. Én tudom, hogy te ki vagy. leeresztem a libikókát, megfordulok. A kerekes székes asszonybámúrám a kucsma alól. Ő szólt hozzám különös reket hangján a homályból. Azt mondja, egy iskolába jártunk, jól emlékszik rám. Rögtön rájövök, hogy ez valami tévedés. Én nem járhattam ezzel a nővel egy iskolába, hiszen ez egy beteg és öreg asszony. Éppen rávágnám, hogy összekever valakivel, amikor váratlanul hangosan kimondja a nevemet. A gyerek mögém bújik, onnan suttogja, hogy a néninek fáj a lába, azért ül a kocsiban. Már nem fáj, Feleli az asszony. Levágták. Ahogy nézek az arcába, hirtelen nagyon-nagyon messziről az emlékezeten túli távolokból Elé múszik egy szeplős lányarc. Kivörösödve kiabál, egy régi tornaversenyen szurkol a többi futónak. Edit, mondom. Elmosolyodik. Tényleg ő az. A bébe járt. Sokan nem ismerik meg, vonogatja a vállát, mert hát nagyon megváltozott. Még a lánya osztálytársa is pedig némelyik feljárt hozzájuk iskola után. De az utóbbi években ténykérdés meghízott, cukros lett. A lábát négy hónapja vették le, érszűkület miatt. Amikor elmagyarázták neki, hogy le kell vágni, teljesen kikészült. Kért gondolkodási időt, de figyelmeztették, hogy nagyon hosszan ne gondolkodjon, ha életben akar maradni. Mostara már túl van a rehabilitáción, és minden nap megtanul valami újat. Köszhelyeket motyogok, hogy még szerencse, hogy meg tudták menteni meg ilyeneket. Én nem voltam benne biztos, hogy ez akkora nagy szerencse, feleli őszintén. Aztán arra gondoltam, hogy talán majd lesz egyszer unokám. A lányom már húsz, lehet, hogy néhány év múlva szülni fog, és akkor ki fog annak a gyereknek diós kiflit sütni. Neveti el magát. Mert a lányom biztos nem, sose érdekelte az ilyesmi. Azt találta ki, folytatja, hogy karácsonyig minden nap megsüt egy adag diós kiflit. Hoz majd le a hajléktalanoknak is. Itt a padnál szoktak gyülekezni. A Blahám van ételosztás, de sütit nem adnak. Hát ő majd hoz azt is nekik. Ilyen se volt régen, mutat körbe, hogy csak ide kijöjjek, aztán megnézzem a kisrácokat. Most meg bármikor kigurulhatok, az időmbe belefér. Megfordul a tér túloldalán álló házra bök, hogy abban lakik. Még jó, hogy van lift, teszi hozzá. Elköszönünk, sok erőt kívánok neki az újrakezdett életéhez, ő is az enyémhez. Integet a gyereknek, kigördül utánunk a kapun, ügyesen be is reteszeli. Közben sötét este lett és olyan hideg, hogy látszik a lehelletünk az utcalámpák alatt. Tolom a babakocsit. Kérünk az ünnepi fényektől szikrázó körútra. Csörömpöl a villamos, zúg a forgalom, de én egyre csak azt a hangot hallom. Cipelem le a metróba a babakocsit, és közben viszem magammal azt a mondatot, mint valami különös ajándékot az ünnepre. Jó hírt, üzenetet, amit nekem is tovább kellene adnom. Én tudom, hogy te ki vagy.